imehitimia saa 7 na dakika 20 katika studio zetu zilizopo hapa jijini Bujungu rasini saa 8 na dakika 20 jijini Dar es chini Tanzania. Karibu kuifuata tarifa ya habari ya mchana wale tunayoanza kwa mhotasari wake. Vifaa haramu vya uvuvu katika ziwa vya chuma moto na utawala na vyombo vya usalama trafani busu ni mkoa Kirundo. Lita zaidi ya 1000 za pombe nayo batizwa na raia kama akanyabuzima ama dawa Za mwagwa na utawala trafani muhuta mkowani rumonge Na katika habari za kima Ethiopia ya kataa ripoti ya umoja mataifa Kusu ukatili wa Tigle Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikizaji Mitambo inaungozo na ilike uimana Hapa studio mimi ni Romarde De Nio yabivuze Neto isanganiru ni kiboko yao na mkaribu tina, mitegu haramu ya uvu vizaidi ya miyane nyavu kubwa saba na vizaandarua miyama elfu mwge ya miya sita. Hulivu kuwa vinatumia katika uvuvizi wani rweru, filikamatwa na kuteketezwa jumane hii na utawara pamoja na vyombo vya usarama, tarafa ni busoni mkowani kirundo. Katibu tarafa busoni, dismas savi jimana, anatoria wito wa vuvi, wanaoendelea kutumia vifa haramu kundokana tabia hiyo, anayoleza kuwa na madhara kwa viumbe hai wa magiri. Tarifa ya anyesi kutoka kirundo inasomwa studio na na mwaze misako. Vifa haramu, vivyo chumwa moto na viongozi tawala tarafani busoni, badhia vio vina sumu ambayo inathiri samaki waliyo katkazi wa gweru kama anavioleza kiongozi wa tarafa ya busoni. Disembansa vimana anafamisha pia kuwa nyavu aina atrigo zinatarisha maisha samaki. Kiongozi huyo wa utawala anabaini kuwa samaki wanaonaswa na nyavu aina hizo huaribika mapema na kuwa na athari mbaya kwa maisha ya raia kimsasa Savimana anaweza pia kwamba Kando na nyavu aina hizo viandarua ambavyo vina katika kivuvi hicho Hupitua hata maia ya samaki Hali ambayo inapelekea kupungua kwa mazawe ya samaki katikazi wa gweru Na kupungua pia kwa mapato ya tarafa Katibu tarafa huyo anatolea wito wavuvi ambao Bado wanatumia nyavu aina hizo kondokana tabia hiyo akidai kuwa zina zinaathari mbaya kwenye maisha raia na samaki walio katikazi wa gweru Anatadharisha wale ambao wanakingia mabavu wale wote Ambo natumia nyavu aina hizo kuwa Watapo kamatwa, watadhibi wa kulingana na sheria. Shukrani ni moize go Lita zaidi ya kuminamili elfu za pombe Inayotambulike kama akanyamuzima kwa abadhi ya raia Huku ingine wakijita dawa ama umuti Ziri mwagwa jumanehi kwenye kijiji Vijiji vya gita za no, Trafani muhuta mkowani rumonge Badhi ya maali hafi zinazo tumia kutengeneza pombe hiyo Mna uyoga usio kawa kawaida kama wanavoeleza watengeneza aji waki Jambo ambaro litia mashaka utawala na polisi na hivyo kutukua hatua ya kuiimwaga Watu watano waeneo hilo walikamatwa na kushikiriwa na polisi kwa kusubiri kufunguliwa kesi mahakamani na idadi kubwa ya mashirika yanayotumika katika sekta ya vijana inatajwa kuwa inakwamisha ufuatiliaji wa shughuli za vijana hayo yalichomoza katika jukwaa la pili la vijana weledi tafarani shomba mkoa ni Karusi Juma Lopita baadhi ya vijana wanapendekeza kuwa shughuli zote zingeshughulikiwa na kituo pa yeje Kuunga mukono vijana katika kuanda na kutekreza miladi ya mayendele opunde ni habari za kimataifa Habari za kimataifa Na mkatika habari za kimataifa zaidi ya watuhumiwa miyamoja wa, wa harifu wa kundi la panya lord nchini Tanzania Wanatajua kufikishwa mahakamani kujibu majitaka ya nehusu uharifu Kulingana na shirika la habaila wa ingleza BBC. Jechi la polisi kanda marumu ya Dar es Salaama. Limesema kulingana na tarifa ilio jana. Inaendelea kushiwa shikilia zaidi ya vijana miyamoja. Wanao daiwa kushusika kuenjima tukio ya uhalifu katika vitongoji mbalimbali mbali ndani ya jeji hilo. Kamanda wa polisi kanda marumu ya Dar es Salaama hanizunguza na BBC. Na kueleza kuwa wanaendelea na operation marumu ili kukomesha vitindu ya uhalifu jijini Dar es Salaama. Mwanzo wa kunuku Tarifa ya mkua wa Dar es Salaam ajana Ilieza hatua ambazo serikali za jeshi la polisi Ilmejirekeza pia jeshi la polisi Imeleza na uchunguzi na upelezi uki kamilika Watafikishwa mahakamani kwa mjibu wa sheria Hapa muishi wa kunuku Na serikali ya Ethiopia imekataa ripoti ya tume ya umoja wa mataifa Na kuilezia kuwa isiyo na kamili Isio na msingi na isio na uthibitisho na inania ya kuhihujumu Ethiopia Kuringana na shirika la habari la uingereza BBC Tume inayungwa mkono na umoja mataifa siku ya jumane Iliangazia kile ilichokiita tarifa za kuwaminika za mawaji makubwa Yeli ufanywa na jeshi la ulinzi la Ethiopia, uh, Ethiopia muanzo wa kunukum Serikari inajutia njia ya haraka isio na viwango na inawendeshwa na agenda Tume ya kima ya wa talamo wa hake za bin Adam juu ya Ethiopia. Ilio chagua wajibu wake muishu wa kunuku iliongeza kuwa ripoti hiyo ilikuwa tarifa ya kisiasa. Serikali ili jitete kisema imewafikisha wa usika wa ukiukwaji wa, kukua, wa, wa hake za bin Adam mbere ya shiria. Sirikari ya shirikicho na vikosi vya wasi vya tigre. Vimechutumu kila mmoja kwa ukiwkwaji wa haki za bin Adam Huku vita katika eneura kaskazini ratigre vikiendelea Tuleje nchini Burundi ambapo rita zaidi ya miya kuminamili elfu za pombe Inautambulika kama akanyamuzima kwa abadhi Huku wengine wakijita dawa ama umuti ukipenda zilimwaga mwaga hii kwenye vijiji ja Gita za nagakulanao tarafani muhuta mkuwani rumongi baadhi ya mafafizi nazo tumewakutengeneza pombe hiyo mna uyoga au sio wa kawaida kama wanavyoeleza watendaji wake jambo hilo tia mashaka utawala na polisi na hivyo kuchukua hatua wa hiyo watu watano wa eneo liliko kutengenezwa pombe hiyo wanashikiliwa na polisi kwa kusubiri kufunguliwa mashtaka mahakamani Taarifa ya James Lemisago utaisikia katika sauti ya mwenzetu Jandoje Irakoze. Kinwaji hicho cha fahamikika kwa majina mbalimbali pia katika familia mbili kicho chitakiwa familia zinazo tofautiana kuhusu vifaa vinavyotumia ili kutengeneza pombe hiyo ingawa mishoni inatumia namna moja. Mercier na mtoto wake metuseda kwenye kitazi ya pili watumia mojawapo sukari, tangawizi ndogo, kahawa na uyoga ili kutengeneza pombe hiyo inajulikana kwa ajina raka nyabuzima dawa za jadi zinazo patikana mahali kuliko kamatu wa pombe hiyo marasye ya kanusha kuwa hazitumiwi kwa upande mingine judite anaiishi pia gitaza ana anakanusha utumiaji wa uyoga lakini asema kuwa ni dawa ya jadi huyo adai kuwa alifundishwa na mjomba wake ambaye alibobea mambo hayo na kuwa na shahada inayo ya onyesha metusela yeje abaini kuwa Aligundua hayo katika utafiti aliefanya kwenye internet kitu ambacho kueleza vizuri hali ambayo natia wasiwasi utawala na wanadaa usalama ni vitu vinavyounda uyoga huo unaosema kuwa na chanzo nchini China uyoga ambao liletwa na baba yake kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa ujumla watu wanaamini kuwa walio tumia pombe hiyo watoa wa ushuhuda kwamba iliwasaidia kupona magonjwa mbalimbali kama ule wa kisukari hata hivyo wasema miaka miwili inapita wakitumika bila kuwa na cheti kinachoonyesha kuwa pombe hiyo haina madhara kwa Afya Kwa niyaba ya domitire ni imana katibu tarafa muhuta, hiyo ni ishara kwamba kuna kasoro katika ongozi kwenye ngazi ya shina. Ana washahuri kuwasilisha tarifa kwenye ngazi zambele. Naraiya watakiwa kutumia pombe walio chunguza kuwa haina madhara kwa Afya yao na kuomba ruhusa kabla ya kutengeneza vidha. Na mjando la ilakoze, tunaendelea na tarifa hii idadi kubwa ya machirika na watumikia katika sekta ya vijana inatajwa kwa kuhamisha ufuatiliaji wa shughuli za vijana hayo yalichomoza katika jukwaa la pila vijana weleri tafarani shombo mkoa ni karusi juma lililopita baadhi ya vijana wanapendekeza kuwa shughuli zote zingeshughulikiwa na kituo paeje cha kuunga mkono vijana katika kuandaa na kutekeleza miradi ya maendeleo taarifa ya atrekavau kutoka kitiga inasoma studio na omear ndoayo wingi wa mashirika hayo kwenye sekta ya vijana unawafanya vijana kukosa njia bora wanapokubaliwa na mradi paeje ingurane. wanaeleza kuwa mara wanapopata cheti cha ufadhili na kusaini mkataba hutakiwa kurudi makao ili kusubiri saini ya mkuruenzi mkuu wa benki wapeleke mkataba huo kwa ili kudhibitisha wanapotoka kwa mdhibitishaji Teshaji. Waendelea kusimulia vijana hao hurudisha mkataba huo kwa mkurugenzi mkua banki ili kuekasai ni nyingine shoguli zote hizo hugarimu mdamrefu na kuatatiza zaidi. Wanaeleza hiyo kuwa changamoto iliowakumba zaidi katika banki hiyo inayoshirikiana na muradi paeje ingurane katika mazungumuzo na wafadhiri wamaendeleo ya burundi baadi ya vijana wanadani kuwa laiti miradi ya vijana wajasili ya mali ingefuatiliwa na baraza la vijana ili kurahisisha mambo oni lisiloungwa mkono na fransuaha vyarimana waziri wa elimu anaipendekeza muradi paeje kufuatilia miradi ya vijana hao katika kuitimisha walikubaliana kuepotume itaka ufuatilia mamboyote walio afikiana na mkua sauti ya omelinduwayo tarifa ya mchana haina chaziada uskose kungana nasa katika tarifa njine zinazo kutoka studio likuwa na mimi Romare Denia <muchana>